припадає остаточне завершення бандитського періоду первинного накопичення капіталів і його заміна прокурорським. відмінності між названими періодами полягали в тому, що до підприємців більше не приходили братки із бейсбольними битами їх місце посів слідчі прокуратури із протоколом затримання чи постановою про арешт при цьому Нікому із сім'ї навіть на гадку не спадало зберігати хоча б видимість законності. Крім рейдерських захоплень, дієвий спосіб накопичення капіталу членами сім'ї це державні тендери. Протягом президентства Януковича нормативні акти, що регулюють державні закупівлі, змінили так, що тендери стали непрозорими, доступними лише членам сім'ї та лояльним щодо Януковича підприємцям із партії регіонів, яких безумовно зобов'язували ділитися із сім'єю. За даними журналу Forbes, до того, як його придбали структури Сергія Курченка, на кінець 2012-го Незаперечним тендерним чемпіоном у державних закупівлях був президент корпорації Management Assets Company Олександр Янукович. 2013 року в лідери вийшов Ренат Ахметов, а Олександр Янукович опинився на другому місці із незначним відставанням. В таблиці «Тендерні лідери в Україні за результатами 2013 року» наведені такі дані. Перше місце – Ренат Ахметов. Загальна сума за виграними тендерами – мільярд гривень, 72 мільярди 995 тисяч. На другому місці – Олександр Янукович – 38 мільярдів 775 тисяч. Дмитро Фірташ 11 мільярдів 18 тисячних. Юрій Іванющенко 10 мільярдів 99 тисячних. Олександр Тесленко 7 мільярдів 716 тисяч. Юрій Бойко 7 мільярдів 278 тисяч. Олександр Єфремов тисяч. 5 мільярдів, 28 тисяч. Ігор Єремєєв – 4 мільярди 940 тисяч. Степан Івахів – 4 мільярди 940 тисяч. Сергій Лагур – 4 мільярди 940 тисяч. Більшість осіб у списку вам уже знайома. Не сумнівайтесь, усі нові персоналії, Юрій Бойко, Олександр Єфремов, Олександр Тисленко і інші це найактивніші члени партії регіонів. Примітка: Юрій Анатолійович Бойко, 58 року народження, український олігарх, віце-прем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова, у вересні 2014 року очолив партію Опозиційний Блок, що постала на рештках партії регіонів. Олександр Сергійович Єфремов, 54-го року народження, проросійський політик і олігарх, перший заступник голови партії регіонів, голова фракції партії регіонів у Верховній Раді, 23 лютого 2014 року, після розстрілу мирних мітингувальників і втечі Віктора Януковича до Росії, Олександр Єфремов оприлюднив заяву, в якій відповідальність за ситуацію в Україні поклав на президента Віктора Януковича та його оточення. Ми, фракція партії регіонів у Верховній Раді України та наші однопартійці рішуче засуджуємо злочинні накази, що призвели до людських жертв, до порожньої скарбниці, величезних боргів, Ганьби в очах українського народу і усього світу, в результаті чого наша країна опинилася на краю прірви, загрози розколу і втрати національного суверенітету. Заява виявилася нещирою, оскільки за твердженням журналу «Український тиждень» Єфремов є одним із найактивніших спонсорів Донецьких і луганських сепаратистів. Єдиний олігарх, котрий формально не входить до клану Януковича – це Дмитро Фірташ. Утім, лише формально. 2007 року на прес-конференції, присвяченій презентуванню журналам Кореспондент щорічного рейтингу найбагатших українців, один із журналістів зробив цікаву репліку ви написали про розмір статків Дмитра Фірташа, хоча насправді такої людини не існує. 2007-го в те, що бізнес Фірташа – це фантом, могли повірити не лише журналісти, але й досвідчені експерти. Мільярдер старанно уникав публічності. Навіть 2014-го Достовірної інформації про нього напрочуд мало. Українське суспільство дізналося, що Фірташ існує, коли засновна олігархом компанія «Росукренерго» стала посередником під час постачання російського газу до України та ЄС, а згодом фактичним газовим монополістом в Україні. Відомо, що Фірташ починав трудовий шлях водієм пожежної команди у пожежному відділенні Чернівецької взуттєвої фабрики. Наприкінці 1980-х зайнявся продажем продовольчих товарів, після чого переїхав із Чернівців до Москви, де, за словами самого Фірташа, започаткував енергетичний бізнес і налагодив торговельні зв'язки із Туркменістаном. 2 січня 1996 року, буремні 90-ті, Дмитро Фірташ дістав вогнепальне поранення під час розборок в ресторані «Європейський» у Чернівцях. 2007-го для консолідації управління активами в різних сферах Фірташ створив компанію GroupDev прибутковість якої з приходом до влади сім'ї Януковича почала стрімко зростати. Нині під контролем Фірташа хімічна галузь країни, газове постачання, виробництво і експорт титану.